Епілог. Несподіваний дзвінок Стасі грянув як грім серед ясного неба. Вона вимагала від Магди грошей і погрожувала забрати Соньку. Це була перша їх розмова після того дощового вечора, коли народилася дівчинка. Через дві години Ірина перетелефонувала Стасі на номер, який залишився у мобільці Магди, і спокійним, механічним голосом, без інтонацій, Повідомила, що на її мобільці зберігається відзнятий сюжет. Немовля з неперев'язаною поповиною в пакеті з підсміття і монолог горе матері за хвилину до втечі. Стася кинула трубку. «Це правда? Ти знімала тоді на мобілку?» запитала подругу зарюмсана Магда. «Звичайно, правда», – запевнила її Ірина. «Не бійся, більше вона не буде турбувати тебе». Кінь через місяць програв у казино усе, що мав. Продав квартиру, кинув роботу, влаштувався водієм-дальнобійником і лише тоді відчув себе вільним. Залежність від казино зникла, немови не було. Луїза теж пішла з телебачення. Тепер їздить з ним у маршрути, бере з собою ноутбук і, як не дивно, обходиться мінімальним гардеробом, який вміщується у невеликій валізі. Галя... Ще більше відійшла від редакційних справ, залишивши на них один день на тиждень. Заступниця Слава розгорнула бурхливу діяльність. Журнал нарешті почав давати відчутний прибуток. Галя уже дописує книгу про Пінзеля і знає, про що буде її наступний роман. знавці сказали їй, що майстер Пінзель не працював з малими формами. Принаймні, про яблуко Пінзеля нічого не відомо. Жодного враження це відкриття на Галю не справило. Сонька-старша невдовзі після хрестин, відвезла яблуко в зубрівку і віддала його магді зі словами «Це все бздури. Я тут теж одну мрію замовляла, нічого не вийшло». «Як там мама з татом?» – засміялася Магда. «Дякувати Богу!» – відповіла Сонька і постукала по дереву. «А як твій балух?» «Ой, я вас прошу, мій!» Сонька невизначено махнула рукою, взяла стаці червоне яблуко і смачно відкусила половину, бризнувши соком на всі боки. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису та друку українського товариста «Сліпих». Читала Ольга Лях, звукорежисер Дмитро Стародубенко – Київ, 2012 рік.